П'ятниця, 12 листопада 1915 року. Олива Кінг і світло в Гевгелії. Їй дуже не хочеться залишати Францію. У листі до мачухи від середини жовтня відчуваються нотки зневіри. Іноді я сумніваюся, що зможу коли-небудь повернутися додому. Боюся, що ця клята війна ніколи не завершиться. Вона ніяк не припиниться, навпаки, шириться і шириться, у неї втягуються дедалі більше країн, справи йдуть, дедалі гірше. Що ж до нас, то ми гадки не маємо, куди нас відправлять. Жінки зі шпиталю шотландських жінок почули, що їх посилають на кораблі на Балкани. Де в нейтральній Греції, у Салоніках, висадився на початку жовтня англо-французький корпус під командуванням Маріса Сареля, І прибув він туди досить спішно, але майже без зброї, хоча й мав намір надати допомогу сербам, відкривши новий фронт. Кінґ спершу не хотіла їхати. Її громістка санітарна машина занадто важка і неповоротка для поганих місцевих доріг. Три тижні пливли Кінг та інші жінки шпиталю на кораблі до Греції. Одне санітарне судно, що прямувало до того самого пункту призначення, було потоплене німецьким підводним човном. У Салоніках панував повнісінький хаос, військовий, політичний, практичний. Один наказ відміняв попередній у цьому морі чорного бруду, міських вулицях. У листопаді жінок відправили потягом до Гевгелії на кордоні між Грецією і Сербією, щоб вони облаштували там польовий шпиталь. Цього разу вони взяли з собою намети, правда, без кілочків, і коли намети в поспіху поставили на кам'янистий ґрунт, вони трималися дуже погано. Удень і вночі робився обхід, заново вбивали кілочки, натягали ослаблі мотузки. Загалом вона займалася тільки цим, іншою справою була прання. Та дезінфекція одягу пацієнтів. Вона вже не боялася вошей, і їй вже було не так холодно митися в річці. У їдальні у них є електрика. Її подачу забезпечує той самий агрегат, що використовували і для рентгена, але світло вимикали у пів на восьму вечора. Через загрозу пожежі забороняли розпалювати. Відкритий вогонь у наметах, тому не залишалося нічого іншого, як лягати спати. Темніло рано. Уже до п'ятої години наставала непроглядна темрява. Світало задовго до шостої ранку. Щодня вона насолоджувалася сходом сонця. Гори, що оточували її, нагадували оксамит винного кольору, а вершини спалахували на світанку рожевим вогнем. Олива Кінх відчула себе щасливою. Цього дня вона написала батькові. Місце дуже приємне, гори сяють світлом, а повітря свіже і цілюще. Щодня ми працюємо, як воли, і зголоднілі їмо, як вовки. Неділя, 14 листопада 1915 року. Пал Келемен відвідує офіцерський бордель в Ужице. Похід увінчався перемогою, Сербія окупована, за Сараєво помстилися. І тепер переможці мають намір утримати належні їм лаври. Цього вечора Келмен разом з кількома своїми товаришами за службою відвідують бордель для офіцерів. Він знаходиться в Ужице, невеликому містечку біля річки Джетиня. Келмен занотовує у щоденнику. Темна маленька зала – Калеми, картини на стінах, сутулий цивільний брящить на піаніно. Чотири столики в чотирьох кутах, чотири дівчинки. Дві залицяються до лейтенанта-артилериста. За іншим столом сидять кілька армійських офіцерів і п'ють чорну каву. Під лампою поруч з гусарами полченцями сидить прапорщик і читає... Стару газету. Така картина постає перед нами, коли ми виходимо до борделю. Ми сідаємо за вільний столик і замовляємо червоного вина. Але, скуштувавши його, вирішуємо замовити каву. Мій кадет Могай безуспішно намагається завести в кутку патефон. Мабуть, зламалася пружина. Одна з дівчаток залишає кімнату, потім... Повертається знову. Перестрибнувши через стілець, вона падає на коліна до корнета. Інша брюнетка в червоній сукні лежить, простягнувшись на лаві, і дивиться на мене. Час іде. Піаніст за сороміцьким обличчям продовжує грати. Я впізнаю мелодію. Колись я вже чув її удома у дівчини, коли я зайшов попрощатися. З того часу минула ціла вічність. Я підводжуся і йду. Якщо вони вважають, що мені запоганіло від вина, то вони помиляються. Субота, 27 листопада 1915 року. Крестен Андресен Йде на день народження в Ленсі. Холодний вітер, дощить, голі гілки дерева. Усе навколо сіре, невимовно сіре, погода, їхня власна військова форма, розбавлена кава. Зате у них вільний день. Вони можуть повернутися зі звільнення тільки ввечері, тому Андресен вирішив відвідати своїх друзів-земляків з другої роти. Давно вже він не говорив «данською». Він почувався самотньо. Настає день, за ним ніч. Так, життя в окопах має свою різноманітність. Він і сам устиг це помітити. А він копає і копає, загалом ночами, і все близ підніжжя – Гори, звісно, і гори Лоретто, яку нарешті здолали французи під час травневого наступу. На фронті настало затища. Удені німці і французи пересуваються абсолютно відкрито у межах видимості одне одного, і ніхто одне в одного не стріляє. Кажуть, що найвідважніші навіть відвідують ворожі окупи. Це приклад негласної угоди, що місцями побутувала на війні. «Живи і дай жити іншим! Ви нам не заважаєте, і ми вам не заважаємо!» Примітка. Генерали сторін ворогів ненавиділи це явище. Слід зазначити, що подібні угоди геть відкидали деякі військові з'єднання, як, наприклад, гвардійці – а також представники деяких національностей на кшталт угорців і сербів. Але таке траплялося тільки вдень ночі завжди були більш тривожними, небезпечнішими, непередбачуванішими. Темрява породжує невизначеність, а невизначеність породжує страх. Це, як зазначає Андерсен у своєму щоденнику. Усе одно, що розповідь про людину, яка змінювала обличчя, вдень людина, вночі дикий звір, убивають зазвичай вночі. Вони стоять у ленці, невеликому шахтарському містечку. Йому тут подобається, адже в місті завжди знайдеться, на що поглянути і чим зайнятися не те, що в селі. Андресен іде по Рюде Делабатай, і ось що трапляється. Снаряди. Снаряди зі свистом проносяться навкруг. Один з них влучає в будинок просто перед Андерсеном, і той бачить, як більшість даху злітає у повітря метрів на десять. Він бачить, як із сусіднього будинку вибігають люди, Бачить, як великий осколок снаряда падає у водостічну канаву, як бризкає на вода. Спершу його немов паралізувало, потім він сказав собі «Ти маєш бігти». І він побіг крізь гарячий від ударної хвилі повітря, крізь гуркіт нових вибухів, що лунав з усіх боків. Він Урятувався. Андресен наважився визирнути зі свого укриття, коли вже почало сутеніти. Навколо тиша, вулицями йдуть перехожі, люди прибирають осколки розбитих шибок. В одному місці він бачить солдата, який вартує біля купи соломи. Там прямим влучанням снаряда вбило двох солдат і коня, розірвало їх буквально на шматки. Щоб приховати страхітливе видовище, на останки накидали соломи. Андресен помічає, що найближча стіна будинку залите кров'ю. Він здригається, поспішає далі та натикається на щось подібне до маски – що валяється на тротуарі. Зрештою, Андресен дістається другої роти. Один данець, Ленгер, святкує свій день народження і пригощає всіх кавою та домашніми пиріжками. Нарешті Андресену вдається поговорити Данською. На жаль, йому час іти. О дев'ятій годині вечора вони знову заступили на роботу. Копати всю ніч окопи. Спершу він подумав, що вони йдуть маршем в Ангр, сільце, де вони працювали всі минулі ночі. Але він помилявся. Ніч холодна, ясна. У небі світив місяць. Вони зупинилися в іншому місці неподалік хребта Вімі. Узялись рити там геть новий окоп. Ліворуч від них раз у раз злітали в небо сигнальні ракети. У їхньому сріблястому світлі гора здавалася вкритою снігом. Неділя, 28 листопада 1915 року. Едуард Мослі. Зустрічає в азі британський корпус, який відступає. Місце нічим не примітне. Всього лише закрут річки та жменька глинобитних хатин. Це Азізія. Він плив на плоскодонці з оточеної пальмами басри річкою Тигр. Бачив курну, каласа лих. Амару і Елькут. Багато разів чув про Азізіє. Дехто говорив, що саме там стоїть британський корпус у Месопотамії, або Сили-Де, як його називали офіційно. А на думку інших, корпус перебував під Багдадом, і ризикована операція з захоплення великого міста має ось-ось відбутися. Едуарду Мослі виповнилося 29 років. Він – лейтенант британської польової артилерії. Народився в Новій Зеландії, вивчав юриспруденцію в Кембриджі та нещодавно служив у частині, дислокованій в Індії. Оскільки за військові операції в Месопотамії відповідав у першу чергу індійський колоніальний уряд, то цілком природно, що і підкріплення надсилали з Індії. Більшість солдатів британського корпусу становили місцеві індуси – Мослі та інші – які пливуть зараз річкою, є саме підкріпленням, заміною тим, хто загинув, поранений, зник без або захворів. З фотографії на нас дивиться впевнена людина з близько посадженими очима, акуратними вусиками, напруженим поглядом. На пальці у нього перстень з печаткою. У його зовнішності відчутна, Іронічна недбалість. Він ніколи раніше не проходив військової служби, ніколи не потрапляв під обстріл. Мослі був не з тих, хто всіма силами прагнув з першого ж зручного випадку потрапити на поле бою. Його викликали телеграмою у розпал військових навчань. Він відразу почав збиратися, щоб змінити навчання на реальність. Його полковник дав йому слушні поради, а інші забезпечили міцними напоями. Здоров'ям він не вирізнявся, страждав від наслідків перенесеної малярії, але не дозволяв слабкому здоров'ю диктувати свої умови. Зайві речі на кшталт мотоцикла він залишив в очікуванні миру і повернення додому. Але головний скарб узяв із собою це був кінь красень Дон Жуан. Він разом з іншими людьми у формі сів на невелике поштове судно, що перевезло їх через море. Марш-кидок сил Д на північ не був ані поміркований, ані особливо потрібний. Частково він пояснювався магією назви Як же Багдад захоплено Ефектний газетний заголовок, що викличе фурор у Лондоні, стане більмом на оці в Константинополі, Берліні та Відні. Частково звичайним марнославним молодецтвом. Військові операції англійців у Перській затоці почали проводити відразу ж після початку війни, ще до того, як до війни долучилася Османська імперія – і першого мали дуже обмежену мету – зберегти нафтові родовища на узбережжі. Але як часто трапляється, апетит приходить під час їжі. Перший легкий успіх на узбережжі підштовхнув до нового наступу. Коли ж і він увінчався перемогою. А крім того, Османська армія довела, що в разі серйозної небезпеки може накивати п'ятими – були зроблені ще кілька рибків уперед, уздовж річки Тигр, поки генерал Ніксон, місцевий головнокомандувач, який залишався в Басрі, схилившись над картою, окрилений не пробур мотив. Чому б не спробувати захопити Багдад? Адже місто всього лише за 400 кілометрів звідси. Right? Wrong. Ці 400 кілометрів – тільки на карті здавалося дріб'язковою відстанню. Але в реальності похід тривав довго, принаймні для корпусу, що просувався вперед крізь дзижчання мух у розпеченій спеції затопленими водними шляхами. На практиці лінія постачання розтяглася до Басри. Мослі вже помітив ознаки того, що завоювання Багдада – Відбувалося, вочевидь, не за планом. Два дні тому вони пропустили важкий шлюб зі штабною частиною, укритий якимись тюками на випадок обстрілу. Отже, плавання річкою було зовсім небезпечним. Пароплав, на якому їхав у Мослі, повернув тепер до берега, і він відразу зрозумів. Сталося щось серйозне. Люди рухалися якось зацьковано. Коні стояли нечищені та втомлені, вози та упряж укрилися пилом. Він побачив, що просто на голій землі сплять цілі батальйони. На головах у солдатів коркові шоломи, а ті, хто сплять, лежать нерівними рядами. Він обійшов цих змучених людей і коней, побачив маленький прапорець, що майорів над Глиняною хатиною. Тут розміщувався командир артилерії корпусу. Офіцер розповів Мослі, що саме сталося. Шість днів тому відбулася велика битва близь Ктесифона, за 25 кілометрів на південь від Багдада. Там обкопалася Османська армія. Британському корпусу вдалося атакувати першу лінію загороджень, але потім наступ загруз. Обидві сторони зазнали важких втрат, і у бабіч фронту поширювалися чутки про те, що противник очікує серйозного підкріплення, унаслідок чого, до речі, цілком типовий результат. Обидві сторони в замішанні почали відступати, залишивши спекотне запорошене укрите трупами. Поле бою. Хай там як. Британські війська були не в змозі далі наступати на Багдад. Забагато поранених. Корпус мав чотири польові госпіталі, що могли прийняти й 400 пацієнтів, але після битви довелося піклуватися про половиною тисячі поранених. У 76-й батареї, де тепер служив Мослі, були поранені всі офіцери, крім одного. На відміну від британського корпусу, Османська армія дійсно отримала підкріплення, тому турки повернули назад і почали переслідувати англійців, які відступали. Увечері Мослі бере участь у будівництві укріплень. Вони утворюють півмісяць навколо Азізії. Лейтенант вважає, що робота просувалася напрочуд легко і швидко. Як і багато інших, він спочатку не може позбутися відчуття, що просто бере участь у маневрах. Але варто було йому лише поглянути на жахливий стан возів, на непарну кількість коней, запряжених у вози і знаряддя, на переляканих солдатів, як він розумів, що це не так. Якомога більше поранених намагалися завантажити на баржі та плоскодонки, відвозили і все непотрібне спорядження, Мослі, як і інші, також полегшив свій вантаж, позбавляючись від додаткового верхового та похідного спорядження і військової форми. Коня Дон Жуана він, звісно, залишив при собі, а з настанням темряви Мослі. Ліг спати просто біля своєї батареї, готової до вогню. Десь там у темряві стоїть османська армія. Час від часу лунають постріли. Він чує гавкіт шакалів, які переслідують британський корпус від самого Ктесифона в очікуванні трупів, хоч людських, хоч тварина. Але втома бере гору. І примарна пісня шакалів слабшає, віддаляється. Війна засинає. Четвер, 9 грудня 1915 року. Олива Кінг сідає на останній потяг з Гевгелії. Наказ, який вони отримали, свідчив про повний розгром сербів. Для Оливи Кінг це стало кінцем важкого, але напрочуд щасливого часу. Робота в Гевгелії виявилася важкою. У польовому госпіталі містилося 300 ліжок, а пацієнтів було 700. Настала справжня зима. За останній місяць вони пережили чимало снігових буревіїв, намети просто здувало з місця. Уночі було Неможливо заснути від холоду. Кінг вважала, що найкращий спосіб зігрітися – це копати землю. Робочий день тривав від 16 до 20 годин. Її головним обов'язком було стежити за газовими лампами, що освітлювали намети. Їх потрібно запалювати, чистити, підкручувати гноти, заливати пальне. Одним словом, усе це вона вбачала страхітливо нудним. Вона почала вивчати сербську мову. Навколо рогілися воші. Вона радісно повідомляє своїй сестрі. «Ми не отримуємо газет, не знаємо новин. Це велична країна, і життя тут теж величне. Я ще не почувалася так чудово з того часу, як... Залишила Аризону. Але тепер не дійшов цілком очікуваний наказ про згортання польового шпиталю. Сербії більш не має надавати підтримку нікому і не має жодного сенсу пробиватися до Белграда. Східна армія, як тепер називався корпус Сареля, відступає до нейтральної Греції, переслідувана по п'ятах болгарськими військами. Таким чином, ще один грандіозний план союзників з метою переломити ситуацію у війні обернувся розчаруванням. У Кінг та інших 29 жінок з польового шпиталю залишалося менше доби для евакуації пацієнтів і згортання обладнання. З Гевгелії можна було виїхати тільки потягом. Дороги країни – Прибували в жилюгідному стані або їх контролювали болгари. Тринадцять французьких санітарних машин намагалися прорватися, але зникли безслідно. Подейкували, що вони потрапили в засідку. Вони опинилися в котлі. Північ Олива Кінг бачить, як на потяг сідають штабні польового шпиталю, що залишилося. На маленькому вокзалі стоїть тільки вона та двоє інших шоферів, а також три санітарні машини шпиталю, яким забракло місця. Залишити Еллу вона вважала неможливим. Потяги на південь прямують один за іншим. Вони заповнені людьми та військовою технікою. Для трьох жінок місця знайдуться, але не для трьох санітарних машин – Одна з яких просто велетенська за розміром. Вони очікують, сподіваються. Уже світає, чується відлуння пострілів, що гуркотять у білих засніжених горах. Олива Кінг. Дивно, але ми жодного разу не подбали про особисту безпеку. Ми турбувалися тільки про наші машини. І ось останній потяг. Болгарські війська стоять за кілометр звідси. Нарешті вони бачать три порожні платформи і, не чекаючи дозволу, закочують на них свої машини. Потяг рушає. Гевгелія у вогні. І коли місто зникає з поля зору, Кінг бачить, що вокзал вибухає від снаряда, що влучило у нього». Понеділок, 13 грудня 1915 року. Едуард Мослі керує вогнем в Елькуті. Такої ранньої пори він уже на ногах, адже він сьогодні має нове доручення керувати вогнем. Це важко і небезпечно, бо означає, що він має постійно пробиратися піщаними окопами, такими само примітивними, як і раніше. У деяких місцях він зі своїм сигнальником змушений поусти, адже мілкі окопи нагадують радше рівчак. Він більше не вдягав свій занадто помітний тропічний шолом. У нього на голові вовняна шапочка, не найкраща в таку спеку. Британський корпус перервав відступ на південь і зупинився в містечку Елькоті. куті щоб зачекати на підкріплення або, точніше, допомогу, адже ось уже два тижні корпус перебував у кільці чотирьох османських дивізій. Командувач корпуса Таунсхенд дав змогу своїм частинам потрапити в оточення. Частково вони були занадто виснаженими, щоб продовжити відступ, а частково через те, що таким чином сили ворога були відвернені від... Нафтових родовищ, настрій у солдатів було загалом гарний, усі вірили, що це тільки питання часу, і вони обов'язково отримують допомогу. І навіть Мослі був спокійний, хоча він, як і багато інших, різко критикував авантюрну спробу захопити Багдад занадто малими силами і нездарну підготовку до операції. Усе Упродовж дня йому доводилося проповзати рачки по кілька кілометрів. Іноді він повз у хмарі смороду. На окраїну окопів було перекинуто тіла вбитих, і тепер вони чорні, розпухлі, розкладалися під палючими променями сонця. А в деяких місцях ворожі окопи знаходилися на відстані всього 30 метрів. Він майстерно і з великим задоволенням Диригував усіма цими снарядами, що пролітали над його головою, всього за 4-5 метрів і іноді падали за 20 метрів від нього. Він вважав це great fun, класною розвагою. Османські снайпери були напоготові та стріляли дуже влучно. Іноді телефонної лінії бракувало, і Мослі подавав сигнали своїй батареї, за допомогою прапорціва. Супротивник відразу ж відкривав вогонь. Весь день він перебував під обстрілом. Пізніше він занотує у своєму щоденнику. Особистий досвід на війні є в кращому випадку пробудженням спогадів про незбагненний і заплутаний сон. Деякі індивідуальні події пригадуються Виразніше інших, і то яскравіше, що вище загострення небезпеки, а потім до небезпеки звикаєш і дні проводиш, уже не розмірковуючи про постійну близькість смерті. Навіть думку про смерть, якою б важливою вона не здавалася спочатку, людина витісняє зі свідомості адже смерть завжди поруч, і від цього її велич маркне. Я переконаний, що можна стомитися від почуттів. Людина не в змозі весь час боятися смерті, здригатися від думки про її присутність. Психіка стомлюється і відсуває подібні думки осторонь. Я бачив, як поряд зі мною поранило чоловіка, але він продовжував, як і раніше, подавати сигнали артилерії. Можливо, це я такий бездушний? Ні, просто мене... «Стало важче здивувати». Грудневий день 1915 року. Володимир Літауер бере участь у музичному рев'ю в Арглані. За задумом, він повинен мати вигляд власниці борделя. Так-так, огрядної власниці борделя. Літауер вбирається в жіночу сукню, підкладає в потрібні місця вату, щоб домогтися у круглостей. Куровський, його денщик-поляк, допомагає йому в цьому перевтіленні. Літауер вважає, що все це страшенно весело, але денщик обурюється. «Посоромилися б виступати в такому вигляді, ви ж незабаром станете капітаном?» Перевдягання завершується макіяжем. На щокелі літауера щедро накладено рум'яна. За вікном мороз і холод. На фронті біля двіни затища. Повк окупався в великому болотистому лісі на захід від річки. Німці стоять за кілька кілометрів звідси. Регулярно посилають патруль, який блукає білим лабіринтом з лісових дерев, стежачи за обстановкою і намагаючись не наштовхнутися на німців, які знаходяться в лісі з тим самим завданням. Жодна зі сторін не досягла особливого успіху в цьому. Більше нічого не відбувається. Дні минають у монотонності та безпам'ятстві. Літауер вважав, що затища в цій окопній війні нестерпно нудне, і Він був не поодинокий у своїй думці. Вони багато пиячили. Траплялося, що Літауер напивався так, що його денщик віз його додому на візку. Розквартирували його в маленькій будівлі школи разом з десятком інших офіцерів. Спали вони як оселецці в боці. Літауер та інші намагаються тримати себе у формі особливо перед новачками, які вливаються в ряди їх полку. З початку війни саме роз його товаришів-офіцерів вже загинули і двадцять восьмеро були поранені. Багато хто з поранених не повернулося назад в полк і, можливо, вже ніколи не повернуться. Їх замінюють наспіх призвані, їнавчені, зовсім роті пташенята. Ці курсанти недосвідчені, а крім того їм невідомий дух полку, його традиції та етикет. Що буде з усіма ними? І все ж спілкування в офіцерській їдальні дає змогу бувалим офіцерам повчати молодь. Адже воно так нагадує довоєнне, безтурботне життя, грають у карти і наносять візити. З нічев'я у них з'явилася ідея влаштувати музичну виставу. Просто так, з нудьги, силами офіцерів, для офіцерів, про-офіцерів. Вони репетирували цілими тижнями. Головне – написати нові тексти на старі популярні мелодії. Настав час прем'єри. У школі споруджено імпровізовану сцену із завісою і рампою, позначеною колючим дротом. Музичний супровід забезпечує офіцер з гітарою. Піднімається завіса. Публіка – це приблизно 25 офіцерів у полку. Сторонніх не пустили. Вистава починається з декламації. «Хоч наша справа воювати, а чи не концерти в полку давати, але вже сьогодні ми всіх вшануємо, втіху і радість вам подаруємо». Кумедна вистава цілком для внутрішнього вживання сповнена зрозумілого лише їм гумору, почасти імпровізація, найбільш убивчі сцени, просочені сарказмом, адресовані неприсутнім, а тим, хто змінив бойову службу на спокійне сидіння за письмовим столом. Але й тих, хто був вірним полку і фронтовій службі, дружно осміяли. До того ж, відомі геройські подвиги стали предметом для жартів. Такий був настрій. Ніхто не хотів проникатися трагічними почуттями. Найлегше було побачити трагікомізм повсякденності, але це вже інша справа. Усі від щирого серця реготали, адже і виконавці, і публіка вже добряче випили. Тож неважко уявити вибух веселощів, що заповнив собою маленьку залу, коли на сцені з'явився Літауер у ролі жирної розмальованої матусі борделю. Він заспівав пісеньку, відому з відвідувань борделів у Петрограді в літню відпустку. Сумські гусари ніжно називають мене тітонькою. Вистава мала грандіозний успіх. Пізніше, цього самого вечора, під час легкої вечері в імпровізованій офіцерській їдальні, усі попросили Дакапо. Літауер зі своїми товаришами заревів заново виконав багато з цих пісеньок. А за вікном лежали кучу гури снігу. Середа, 22 грудня 1915 року. Едуард Мослі та свист Коль. Вечір. Він лежить без сну во сховищі, надійно закутаний у свій спальний мішок Барбарі. Єдине, що освітлює – це темне приміщення без вікон. Стеаринова свічка. Вона самотньо стоїть у маленькій земляній ніші, відкидаючи тінь, що розрізає підлогу і стелю. Едуард Мослі дивиться на двері, обкладені мішками за піском. Бачить запас боєприпасів. Бачить гвинтівки. Бачить бінокль. Бачить польовий телефон. Бачить стіну з мітками від осколків снарядів. Бачить пальмові гілки. Вони зрізані та звисають униз. Повітря холодне, безвітряно. Саме цього вечора в Велькуці все приведено в бойову готовність. Побоюються нового нічного нападу турків, так що батарея Мослі з 18-фунтових польових гармат, що окупалася в гаю фінікових пальм, має відкрити загороджувальний вогонь. У темряві раз по раз тріщить кулемет, іноді лунає різкий звук, коли куля влучала в стіну за його головою. Він почав служити в корпусі в Месопотамії менше місяця тому, і азарт битви, як і раніше, розбургує його. Як і свист куль, він занотовує у своєму щоденнику. Ти чуєш раптовий тріск, неначе ламається палиця. І якщо твоя ініціація війною почалася нещодавно, ти кинешся на землю. Я не стверджую, що всі роблять так, але ти помічаєш, коли припиняєш кланятися кулям. Спочатку всі пригинаються до землі, і немає сенсу говорити людині, якщо куля має прошити її, то тріск вона почує пізніше, ніж Наздожене його. Є люди, які так і продовжують падати на землю, скільки б не служили. Ніч минула спокійно. Якоїсь миті османський кулеметний вогонь посилився, мослі вибрався зі свого теплого спального мішка і пішов дізнатися, що там. Нічого особливого не сталося». Вбило ще кількох коней, поранило конюха індуса, а з пальмових гілок зрізало листя. Того самого дня Флоренс Фармборо, повернувшись зі звільнення, занотовує у щоденнику. Ми так поспішали відновити роботу, що навіть посварилися через те, хто з нас першим заступить на чергування. У Анни був день народження, тож... Чергувати довелося мені. За моєю відсутності розгорнули нову операційну. Чиста, білена, затишна кімнатка. Я з гордістю оглядала її. Настала ніч, і я все дивувалася, що не можу заснути. Я сиділа і читала у світлі свічки, прислухаючись до звуків, що долинали ззовні, хоча й розуміла, що навряд чи надійдуть поранені оскільки на фронті – затища. Різдво 1915 року. Паоло Монеллі отримує бойове хрещення на горі Панаротта. Ось тепер час. Бойове хрещення. Опівночі півночі вони на марші, Снігом тягнеться довгий ланцюг солдатів і нав'ючених муляв. Під час маршу Паоло Монеллі розмірковує про дві речі. Перше – дім. Друге – як він радий, що в майбутньому зможе розповісти про те, що переживає зараз. Холодно, в небі ані хмаринки, видніються бліді зірки. Сніг іскриться в світлі місяця. Тільки чується скрип кованих черевиків на льоду, даринчання порожніх, похідних казанків, рідкісні лайки та коротка приглушена розмова. За шість годин вони дістаються до безлюдного, розореного австрійського села. У день вони відпочинуть, а з настанням темряви раптово атакують австрійський дозор на горі пана Ротта. Паоло Монеллі народився в Йорано Моденесе на півночі Італії. Спершу було вирішено, що він стане військовим, але замість цього він почав вивчати юриспруденцію в університеті Болоньї. Там виникла його пристрасть до письменництва, а також виявився інтерес до скелелазіння і зимових видів спорту. Під час навчання в університеті він написав низку статей на ці теми, опублікованих у місцевій щоденній газеті. Коли в травні цього року Італія оголосила війну Австро-Угорщині, він, як і інші студенти, не вагаючись, записався в добровольці. Для Монеллі цей учинок був більше, ніж просто жест. Як єдиний син у сім'ї, він мав законне право відмовитися від військової служби. Але він ретельно приховував цей факт, і як досвідчений скелелас зміг вступити до лав Альпіні, альпійських стрільців еліти італійської піхоти. У червні його відправили в Белуно. Однак в останній момент Монелі охопили сумніви. Того ранку, коли він повинен був вирушити в дорогу, прокинувся від стуку у вікно і раптом відчув страх. Він згадував потім, що його стан був схожим на похмілля, коли засинаєш у п'яній безтурботній ейфорії, а прокидаєшся з почуттям глухого, обтяженого думами каятця. Дівчина, з якою він провів вечір, плакала але він не сприйняв її сльози всерйоз. У його голові промайнули похмурі картини страждань, що чекали на нього, великих і дрібніших. Тобто він ані трохи не сумнівався, що потрібно їхати, але не дуже розумів, навіщо. Хіба я відчую тягар свого дозвільного мирного життя, і тому мене ваблять ризиковані пригоди в горах, або просто не можу змиритися з думкою про те, що я не братиму участь у подіях, про які потім розкажуть інші. А можливо, це смиренна, щира любов до своєї країни змушує мене так охоче прийняти умови військового життя. І він згадує, як холодно було, коли рано вранці він усе-таки вирушив у дорогу. Сумніви незабаром змінилися збудженням. Він сам же описував солодке відчуття порожнечі, гордість здорової молоді, напруженість очікувань. Але досі він майже не бачив війни і вже зовсім не переживав її особисто. Уперше почувши віддалені постріли з гвинтівок, він порівнював ці звуки зі стуком більярдних куль – з фотографії на нас дивиться стрункий молодий чоловік з похилими плечима темною, густою, чуприною, глибоко посадженими очима, що випромінюють цікавість з чуттєвим ротом і ямкою на підборідді. Він виглядає молодше за свої 24 роки. У кашені він носить мініатюрне видання божественної комедії Данте. Монеллі Проводить цей день у білому будиночку. Тут є спальня в стилі рококо. Він приліг відпочити на незеньку кушетку. Але йому важко заснути. Можливо, заважає тупіт солдатів на дерев'яних сходах, а можливо, він надто перейнявся думками про майбутню операцію. Пізніше вони починають планувати вечірній наступ. Справа, прямо сказати, непроста. Ніхто не знає, напевне, як дістатися цього самого дозору, і, схилившись над картою, вони навіть не можуть знайти свої власні позиції. О дев'ятій годині вечора вони шикуються і вирушають у дорогу. Холодно, в небі видно зірки. Вони входять у густий ліс, і їх охоплює хвилювання. Скрип черевиків по насту Ввижається їм гуркотом, що може їх видати. Монеллі відчуває, що зголоднів, і тут пролунав одиночний постріл. Тривога. Прилив холоду. Серце здригнулося. Перший постріл на війні – це попередження. Механізм запущений і невблаганно тягне тебе за собою. Ти всередині механізму і тобі з нього не вибратися. Напевно, раніше ти про це не розмірковував. Аж до вчорашнього дня ти жив безтурботно, будучи впевненим у тому, що в будь-який момент можеш вийти з гри. Ти легковажно міркував про героїзм, про самопожертву, про який, по суті, нічого не знав. І ось тепер твоя черга. Монеллі вивчально дивиться на свого товариша. Його зазвичай стримане, незворушне обличчя тепер палає від збудження. Товариш побачив двох австрійців, які втікали від них між стовбурами дерев, і двічі стріляє в їхній бік. І тоді, розповідає Монеллі, з мене ніби щось спало, від страху не залишилося й сліду, і я знову опанував себе та ясно мислив, немов я, опинився на навчальному плацу. Далі нічого. Вислали патруль на розвідку. Монелі разом з іншими вичікують, борючись з дрімотою. Світає, Звідкись з'являється веселий лейтенант. Обличчя його розчервонілося від хвилювання. Він віддає наказ і тікає праворуч. Лунають постріли з гвинцівок. Монелій чує стогін пораненого. Потім знову нічого. Сходить сонце. Вони снідають. Тут чується кулеметний тріск. Шум бою наростає, наближається. Повз ідуть легко поранені. Десь попереду кипить бій. Сніданок перерваний. Хтось лається. Взвод займає лінію оборони – і понеслося. Монеллі, це і є смерть? Змішання криків і свисту, зрізаних гілок дерев, протяжного виття снарядів у повітрі. Знову нічого. Тиша. Мовчання. Назад поверталися в піднесеному настрої. Звісно, вони так і не знайшли дозору, який повинні були знищити, згідно з наказом, але солдати раділи тому, що вціліли. А Манелі просто торжествував, отримавши бойове хрещення. Повернувшись на свої позиції, вони пролізли через діру в колючому дроті. Там на них чекав командир дивізії суворий, холодний і похмурий. І коли майор, командир батальйону, у якому служив Монеллі, з'явився в строю солдатів, які марширували. Командир дивізії зупинив його і висварив. Вони були зобов'язані знайти ворожий дозор, повинні були захопити його, у них підозріло незначні втрати і так далі. Потім командир дивізії залишився стояти на дорозі з незадоволеним виглядом дивився на солдатів, які крокували повза. Коли всі пройшли, генерал сів на заднє сидіння автомобіля, що чекав його, і поїхав. До вечора вони дісталися до свого спустошеного села. Монеллі зайшов у промерзлий білий дім, знову розстелив у спальний мішок на низенькій кушетці в спальні стилю рококо. Крізі. Дірку в даху було видно мерехтіння зірок. Неділя, 26 грудня 1915 року. Ангус Б'юкенен іде в нічний дозор під Тієтою в районі пагорбів Тайта. Їх оточує непроглядна темрява. У небі сяють зірки, але місяця не видно. Б'юкенен, як і решта, взув мокасини. Неможливо без шуму ходити бушем, якщо на тобі грубі черевики. Завдання у них звичне. Не дати німецькому патрулю влаштувати диверсію на залізниці Уганди. Зараз пів на десяту вечора. Незабаром маленький загін попрямує патрулювати дорогу що приведе їх до того місця за вісім кілометрів звідси, де вони сидітимуть у засідці. Вони йдуть, витягнувшись довгою вервечкою, час від часу зупиняються, щоб прислухатися. Ангус Б'юкенен щойно отримав звання лейтенанта. Його кар'єра в 25-му батальйоні королівських фузелерів виявилася стрімкою, Ще в квітні він був усього лише рядовим, і він не без смутку залишив життя простого солдата, що вважав веселим, безтурботним і безладним. За деякий час вони раптом почули тріск і зупинилися. Звук лунав ліворуч від дороги. Вони чують хрускіт гілок, що ламаються шелест листя. Ворожий патруль не пересувався б так необережно, абсолютно правильно, перед ними носоріг, вони завмирають на місці. У темряві не розгледіти, чи має намір ця прекрасна тварина напасти на них, вони обмінюються тривожними поглядами. Носороги часто зустрічаються в цих місцях, і вони дуже небезпечні, значно небезпечніші за лев'я. Б'юкенен уже засвоїв, що леви можуть напасти тільки тоді, коли поранені. За останній рік тридцять британських солдатів у Східній Африці були розірвані дикими звірами. Носоріг задріботів геть і зник у чагарниках. Небезпека минула. Четверо обережно рушили далі. Під розлогим манговим деревом, вони знайшли ще палаючі вуглинки багатця. Десь у темряві причаївся ворог. Зійшов місяць. Вони бачать свої ціні на курній дорозі, витягнуті невагомі обриси. Неподалік блищить річка. До півночі вони приходять на місце, звідки можна оглянути залізницю. Вони ховаються в буші і вичікують. Усі чекають і чекають. Ніч минула тихо. Переривалися лише звуками Африки. Кричали мавпи в високих деревах на річковому березі. Позаду залізниці, розгойдуючись і ламаючи сухі гілки. Самотня сова вухала десь далечині, Іноді виявляв свою присутність який-небудь хижий звір. Тиша. Часто переривалася низьким виттям гієн, від якого холонуло серце, і дзявкотінням шакалів, схожим на собачий гавкіт, але лише на коротку мить, щоб потім ці звуки, подібно до привидів, зникли в чорній, бездонній глибині ночі. Зі сходом сонця можна було сказати, що ще одна ніч минула без пригод. Вони розвели багаття, заварили собі чай, а потім у світлі сонця рушили назад. Навколо табору солдати готувалися розчищати велику територію. Там штабелями лежали предмети першої необхідності. За чутками чекали серйозних підкріплень. Б'юкенен, думка про те, що ми незабаром вступимо на землю ворога, надихала нас. Понеділок, 27 грудня 1915 року. Павел фон Геріх бере участь у параді перед царем під Волочиськом. Вітряно, сніг у переміж з дощем. Температура трохи вище нуля. Ось уже кілька днів вони готуються до великого параду Начищають усе дублизку, лагодять і укомплектовують. Вони побачать царя, і цар побачить їх. Останнє досить сумнівно. Після півроку безперервних боїв, маршів і насамперед відступів солдати виглядають дуже пошарпаними. Багато хто взагалі нагадує озброєних волоцюг. Усього бракує – вагнетів, патронних сумок – ременів для гвинтівок, кокарт, чубіт, так, навіть чубіт. Те, що у багатьох немає взуття, просто жахливо. Тим паче зараз, у зимовий час, траплялося, що солдати через це стріляли самі в себе. Так що демонструвати, як насправді виглядає полк, ніхто і не збирався. Що робити? Позичили чоботи і форму у новачків – Чудово екіпірованих рекрутів, які щойно прибули після навчання і не встигли опинитися в острою. Цих напівроздягнених новачків тепер сховали куди подалі, а пару чобіт ділили на всю роту, узуваючи їх по черзі, якщо виникала така необхідність. Їх взуття та шинелі з радістю одягли на себе ветерани. І ось полк вирушив у дорогу. Дорога була втоптана, глиниста. Прокрукувавши вісімнадцять кілометрів, вони прибули на місце параду. На годиннику вже дванадцята. Їх зустріли звісткою, що цар запізнюється. Тож фон Геріху і решті нічого не залишалося, як стояти і чекати на вітрі, під дощем. Вони курять і сердяться, сердяться. І курять. Час спливає. Сонце зовсім зникло за хмарами. Тут пролинали вигуки, що цар прибув. Цар! Час п'ята година. Фон Герріх бачить, як Микола II галопом проскакав повз них у сіреньких сутінках. Людина із загостреною, доглянутою борідкою вітає своїх солдатів, і солдати вітають його. Він дякує їм за мужність, деяких нагороджують медалями. Один з них – Павел фон Геріх. Він гордий і щасливий. За сорок п'ять хвилин усе закінчується. І цар зникає. Солдати і офіцери квапляться. Дорога додому у частину перетворюється на блукання по коліну у крижаній глині. Подейкують, що їх перекинуть. Одні кажуть, що на фронт до Прибалтики, інші на кордон з Румунією. 1916 Це війна, не близькість смерті, небагряний, сліпучий феєрверк снарядів, що зі свистом падають на землю. Але відчуття того, що ти – маріонетка, в руках невідомого лялькаря. Ось від чого іноді завмирає серце, ніби сама смерть стискає його своєю рукою. Хронологія 10.1. Початок російського наступу у Вірменії. Деякі успіхи. Січень. російські війська входять до Персії. 21 другого. Початок німецького наступу під Верденом. Значні успіхи, бої тривають до листопада. 4 3, Велика Британія і Франція ділять між собою німецьку колонію Камерун. 6 третього. Верденський бій досягає розмаху і охоплює лівий берег ріки Маас. 9 третього. Німеччина оголошує війну Португалії. Країни раніше билися в Африці. 17.3. Перервано п'ятий італійський наступ у Ізонцо, Незначні успіхи. 24. Початок так званого пасхального повстання в Ірландії. 29.4. Капітуляція британського корпусу, обложеного в Ель-Куті. 14.5. Наступ Австро-Угорщини на плато Азіаго в Альпах. Деякі успіхи. 31.5. Великий морський бій у Скагераку. 1.6. Османський наступ у Вірменії. У селіту тривають важкі бої з російськими військами. 4.6. Початок Брусилівського прориву у Східному фронті. Значні успіхи. 1.7. Масштабний наступ англійців і французів на річці Сонмі. Бої тривають до листопада. 6.8. Шостий італійський наступ на річці Ізонцо. Деякі успіхи. 9.8. Італійські війська захоплюють Горицю на фронті на 14 14.8. Мирні ініціативи Папи Римського. Жодної реакції. 28.8. Папа. Румунія оголошує Австро-Угорщині війну, потім оголошують війну Німеччині. 29.8. Початок румунського наступу в Транссільванії. Деякі успіхи. 14.9. Сьомий італійський наступ на Ріці Ізонцо. Жодних успіхів. 4.10. Початок німецького та австро-угорського контрнаступу в Транссільванії. 10.10. Восьмий італійський наступ на ріці ізонцо. Жодних успіхів. Перше, одинадцяте, дев'ятий італійський наступ на ріці ізонцо незначні успіхи. 27. -е, 1. -е, значні успіхи росіян у Персії. П'яте. 12. -е, столицю Румунії Бухарест захоплено німецькими і австро-угорськими військами. 12 дванадцятого -е, мирну ініціативу Німеччини. Відхилено державами супротивниками. Субота 1 січня 1916 року. Едуард Мослі бачить схід сонця над елькутом. Це називається купа. укладені штабелем мішки з борошном. Забвишки чотири метри, на яких улаштовують спостережний пункт. Огляд звідси чудовий. Можна бачити все до горизонту, стежити за османськими військами, які облягають місто на півночі. Купу мішків складено посеред того, що називають форт. Великий, обнесений стіною простір на північно-східному кінці британських укріплень навколо Елькута. Едуард Мослі знаходиться в форті з учорашнього дня. Його прислали сюди керувати вогнем на зміну пораненому. Дорога була довгою і небезпечною. Йому довелося пробиратися майже три кілометри окопами. Усюди чатують ворожі снайпери, які стріляють по всьому, що рухається. Оскільки форт – місце ізольоване, Їжа тут огидна навіть на думку Елькута. Тут почали забивати тяглову силу. До улюбленого коня Мослі Донжуана ще не дісталися, тому солдати, які стояли ближче до міста, часто отримують на обід конину. Тут таке зустрічається рідше. Занадто довгий шлях. Мослі прокинувся за півгодини до світанку. Він і другий керівник вогнем на купі по черзі поснідали. Зранку вони їдять звичну їжу рис і тушонку, потім п'ють чай. Олії та цукру більше не залишилося. Мослі любить спостерігати схід сонця, дивитися, як нічні тіні піднімаються над пустельною рівниною. Цього ранку перед його поглядом постало приголомшливо чудове небо. Забарвлені відтінками смарагдового, лілового та фіолетового. Такими кольорами переливався архіпелаг хмар, що літали гнані південним вітром. У перший день Нового року він хотів вірити, що споглядає якийсь знак, що їхня доля, подібно до швидких хмар, незабаром занесе їх просто до Багдаду. В Елькуціі всі терплячі чекали на допомогу. Оптимісти вважали, що вона надійде за кілька днів, а песимісти вимірювали час очікування тижнями. Укладали парі, іноді грали у футбол, спека стояла нестерпна. Він любив світанок ще й з іншої причини. У цей час найлегше вести артобстріл. У день їм добряче – Заважає Марево. І на світанку ворожий вогонь був не таким важким. Ворог дізнався, що керують вогнем британської артилерії з вершини гори, і це означало, що ледь власні гармати відкривали вогонь, ворожі снаряди негайно починали бомбардувати стіни. Через рівні проміжки часу вони були змушені заново змінювати подвійний шар мішків після того, як град куль проривав верхню частину і вони виявлялися беззахисними перед обстрілом. У день Мослі бачив у бінокль, як османські солдати почали працювати на артилерійських позиціях. Він негайно підняв батарею, повідомив координати і трохи згодом пролунав гуркіт-гармат. Однак... Ворожих солдатів це аніскільки не налякало. У бінокль він бачив, як під час звуку залпу вони поховалися до сховища. Щойно розсіялася димна хмара, вони знову швидко взялися за лопати і кирки. Хоробрі хлопці. Тоді Мослі змінив метод обстрілу. Батареї наказано стріляти по черзі, випускати снарядів менше, але частіше. Схоже, це справило ефект. Через деякий час на місце прибули санітари з ношами. Форд – один з наріжних каменів в обороні Елькута, Тому він, а особливо Купа, майже постійно перебуває під обстрілом. Коли Мослі йде уздовж кріпосної стіни, кулі влітають у низенькі бійниці, тому доводиться пересуватися перебіжками. Піхота, яка охороняла це місце, змушена майже весь час ховатися під землею. Тут справжні лабіринти, траншеї, притулків, а ще глибоких ям, у яких складено предмети першої необхідності та боєприпаси. У другій половині дня Мослі відвідує одну із зовнішніх галерей форту. У Різдвяний святвечір османська піхота спробувала штурмувати і, прорвавшись через кулеметний вогонь британців, увірвалася до Бастіону, де зав'язався кривавий рукопашний бій. Зрештою нападники кинулися на оціки, а Бастіон був завалений трупами. Солдати, які відбили ворожу атаку тиждень тому, усе ще перебували на місці, вельми задоволені своєю перемогою. Вони показали Мослі Трупи ворогів, які так і валялися по всьому бастіону. Тіла давно вже розкладалися, і сморід стояв нестерпний. Але деякі солдати, незважаючи на запах і небезпечне сусідство османських снайперів, насмілювалися блукати по цьому килому стілу пошуках сувенірів. солдат Індос показав мослі свої знахідки. Три османських тропічних шоломи й офіцерську шаблю. Обід... Був чудовий. Картопля, маленька порція філе з конини, фінік і хліб. А по обіді взагалі сталося диво. Офіцер запропонував йому бірманську шерут. Примітка. Ця довга, воська сигара дуже популярна в той час, зокрема, серед білих у тропічних країнах. Уважалося, що вона захищає від багатьох тропічних хвороб, Тютюн у ній зазвичай більш світлий. Варто зазначити, що головний конкурент сигари – сигарета – отримала широке поширення саме за Першої світової війни. І сигара, і сигарета, як і їх проміжна форма – ще рут – мали значну перевагу перед люлькою, бо руки курця залишалися вільними. І близько сьомої години вечора Мослі повернувся назад до свого сховища, щоб шанобливо викорити її. Бліндаш він ділив з іншим офіцером-коригувальником вогню, капітаном, і місця йому бом вистачало майже 15 метрів. На жаль, бліндаж був дуже низенький і доводилося завжди пригинатися. Мослі Лежить на ліжку куриць і дивиться у стелю. Дивиться у стелю, що складається з ряду балок діаметром 15-20 сантиметрів, укритих шаром піску у метр завтовшки. Він зазначає, що балки прогнулися під його вагою. Він дивиться на вигнуту стелю і силкується згадати цитату з Аристотеля щось на кшталт, навіть якщо окремі дошки, міцніші за інші, усі вони зламаються, коли тяжкість виявиться непомірною. Понеділок, 10 січня 1916 року. Пауль Келемен відвідує місце замаху в Сараєво. Останній місяць був зайнятий здебільшого патрульною службою та іншими турботами окупаційних сил. Гориста місцевість уся в снігу, але не надто холодно. Залишки розбитої сербської армії зникли в Албанських горах на півдні і за чутками були вивезені кораблями союзників на Корфу. Бої регулярних армій у Сербії завершилися. Тепер потрібно було тільки виграти... Партизанську війну у деяких областях країни практично не залишилося чоловічого населення. Келемен раз у раз бачив колони чоловіків різного віку, що проходили повза. Зморшкуваті люди похилого віку понівечені важкою працею, ледь пересувалися. Безпорадні вони змирилися з долею, немов приречені на смерть тварини а позад них ішли каліки, недоумкуваті, діти. Він добре знав сліди, що залишало по собі ця скорботна процесія. Тіла виснажених людей у придорожніх рівчиках через кожен кілометр, важка, кисла, смердюча хмара від всіх цих немитих бідолах, що відчувалися у повітрі ще тривалий час після того, як самі вони вже зникли, за поворотом, ті, хто остаточно втратили совість, користувалися нагодою, щоб поживитися на чужій біді. У сербських містах багато жінок пропонували себе в обмін на їжу, шоколад або хоча б сіль. Сам він навіть не міг уявити, що візьме участь у цій ницій нестримній розпусті, що панувала в окупованих містах. Можливо, він занадто порядний або попросту надто пихатий. Чого відмовлятися, якщо дісталася така легка здобич? За кінця грудня його частина дислокована в Боснії, а сьогодні сам Келемен знаходиться в Сараєво. Він занотовує у щоденнику. Час наближається до півночі. Я попрощався з друзями і повернувся додому уздовж берега ріки. Снігопад припинився усе навколо, одягнуте в біле. На протилежному березі, у турецькій частині Сараєва, товстий шар снігу вкриває куполи мечети, і коли з гір нарітає пориву вітру, частина снігу сповзає вниз і з гучним гуркотом падає на землю порушуючи тишу цієї сплячої країни. Вулиці безлюдні, нічний вартовий у тюрбані тупотить повз мене у своїх солом'яних туфлях. Я дістаюся до берега річки Мілецьки і зупиняюся на розі, де прогріміли фатальні постріли в крон принца. На стіні будинку висить мармурова дошка. 28 червня. 1914 року. З центра міста лунає ніжний, молодійний передзвін. Це дзвіночки санок, що наближаються. А ось і самі сани, що мчать до берега річки легкі і тонкі. Їх везуть маленькі конячки у парою. У слабкому світлі вуличного ліхтаря я відгадую обриси витонченої жінки в хутрі. А поруч з нею чоловічий силует. Видіння миттєво зникає тільки чутно стукіт копит. Сани із закоханими вже зникли за рогом вулиці. Приємний дзвін дзвіночків затих вдалині, і я залишаюся сам на березі перед мармуровою дошкою, що позначає місце, де почалася. Світова трагедія. Неділя 16 січня 1916 року. Флоренс Фармборо супроводжує рейд в околицях Чертовичів. Мороз і снігопади їх головні союзники. І російської, і німецької армії. Зачаїлися у своїх поспіхом виритих окопах і переповнених притулках. Флоренс та іншим у польовому госпіталі нічого робити. Їхні пацієнти здебільшого страждають від обморожень або ж поранені снайперською кулею. Снайпери, ці митці з польовання за людьми особливо активізуються в ситуаціях, подібних до цієї. Примітка. Снайпер часто підпорядковувався високому начальству. Це був спосіб підтримувати боєготовність на якійсь ділянці фронту, де затища могло спровокувати занепад духу у солдатів і братання з ворогами. Флоренс задоволена життям. Вона мала десять днів відпустки і рада опинитися в Москві. Там було все за чим я так скучила світлу, барви, тепло. Вона послухала оперу, відвідала балет, навіть танцювала. Нечуваною насолодою стали для неї тихі домашні вечори в сім'ї господарів, м'які подушки, гран-роялі та спів. Але за якийсь час її охопило туманне занепокоєння. Чогось бракувало. До мене Поступово доходило, що важко бути щасливою, коли у світі стільки нещастя, важко сміятися, коли інші страждають. Насправді, це неможливо, і я зрозуміла, що можу бути щасливою тільки виконуючи свій обов'язок. Я, сестра милосердя Червоного Христа, знала, де зобов'язана бути. Потім вона вже просто лічила дні що залишилися до кінця відпустки, очікуючи, коли ж знову одягне форму і повернеться на фронт. Гарний настрій мала не лише Флоренс. Після довгих літніх і осінніх відступів бойовий дух армії почав відновлюватися. За тисячу останніх місяців дало змогу поповнити розбиті дивізії новими солдатами, обози новим провіантом, а арсенали – новою технікою. У царської Росії була тепер на фронті армія у кількості 2 мільйони осіб, і майже кожний солдат мав гвинтівку, що було надзвичайно позитивним фактом. Брак снарядів, про який постійно згадували весь минулий рік, який частково був вигадкою, тепер усунений. Для кожної артилерійської гармати – Тепер призначалося близько тисячі снарядів, і це було відмінним показником. Крім того, солдати отримали перепочинок. У лавах російської армії знову запанував оптимізм. Раніше бойовий дух занепав, і не дивно, адже за півтора роки армія втратила близько 4 мільйонів чоловік. Але тепер багато хто сподівався і вірили, що у новому році – «Настане довгоочікуваний корінний перелом у війні», – активно обговорювали майбутній російський наступ. Солдати знову почувалися вояками. Флоренс вже почула, що на їх ділянці фронту готується якась операція. Учора за обідом вона дізналася, про що йшлося. Так звана розвідка боєма за участю двох батальйонів – на найважливішій ділянці німецької лінії оборони. Метою було випробувати сили супротивника і захопити кілька полонених. Багато хто з тих, хто повинен був брати участь у операції «Зелені новобранці», гарячі молоді люди, які зголосилися йти добровільно. Вони потайки розріжуть колючий дріт німців». Ризиковане завдання, в якому вони за браком досвіду вбачали лише веселу приходу. Їм видали спеціальне обмундирування у вигляді захисного костюма білого кольору. Флоренс разом з частиною медперсоналу повинні перебувати в повній готовності поруч з лінією фронту, щоб за потреби надати допомогу пораненим. Уранці вони... Вже були готові виступити, однак час ніби зупинився в напруженому очікуванні. Лише у пів на одинадцяту вечора надійшов наказ. Вони хотіли розгорнути намети, але до своєї радості виявили в найближчому лісочку хатину, куди і занесли все обладнання. Вона перебувала за півтора кілометра від окопів. Погода була огидною. Різкий холодний вітер і сніг із дощем. Лікарі нервували. Хто знає, яку відповідь дадуть німці на цей рейд. На фронті спокійно і тихо. Не чутно жодного пострілу. Вони сидять і чекають. Усі чекають. Минула північ. Через деякий час з'являється командир дивізії, йому пропонують чаю. Як і раніше, всі перебувають у стані очікування. О другій годині ночі командиру дивізії доповідають по телефону. Є погані і гарні новини. Перша спроба подолати дротове загородження німців зазнала невдачі, але зараз почалася друга. Знову чекають мовчки. Новий телефонний дзвінок. Все відбувається за планом. Розвідники долають перешкоди. У маленькій хатині люди переводять подихи полегшено, сміхаються одне одному. Знову чекають, знову мовчки. Третя година, четверта година ранку почалося. Тишу обриває гуркітливе ревище артилерійських знарядь, кулеметів, гвинтівок. Мабуть, наступ. Ревище не змовкає. Знову доповідь по телефону. Розвідники виявлені і знаходяться під обстрілом. Прорив не вдався. Починають надходити поранені. Одних несуть на ношах, іншим допомагають товариші, а хтось, накульгуючи, плентається сам. Переважають два кольори – білий і червоний. Кров чітко проступає на новеньких білих маскувальних халатах солдатів – Флоренс бачить, як один із солдатів стискає в руці гранату і від шоку не бажає її випускати. Інший поранений у живіт. Кишки випали назовні. Він уже мертвий. У третього поранення легенів він задихається. Воно бачить, як суборують четвертого, але він навіть не має сили проковтнути обладку. Біла і червона. Коли все завершилося, Флоренс виходить на свіже повітря. Із сусідньої ділянки фронту долинають звуки перестрілки. Але тут усе знову тихо і спокійно. Розвідка боєм провелилася. 75 загиблих і близько двох сотен поранених. Командир полку зник, можливо, лежить важко поранений десь там – серед колючого дроту в зимовій темряві. Вівторок, 18 січня 1916 року. Мішель Корде їде на метро до східного вокзалу. Морозяне повітря, зимове небо, Цього ранку Мішель Корде проводжає на вокзал свого давнього друга. Той військовий інженер і прямує до своєї частини. Вони разом їдуть на східний вокзал. У метро Корде чує, як один піхотинець, який повертається на фронт після відпустки, розповідає своєму приятелеві. «Я готовий дати ліву руку на відсіч, тільки б туди не повертатися». Це не просто мовний зворот. Корде потім чує, як піхотинець каже, що дуже хотів би, щоб його поранило, аби тільки полишити передову, і висунув руку з окопу. Він тримав руку добру годину, але все марно. Цього дня говорили і про те, що щодня війна забирає три тисячі людських життів і з'їдає в середньому 350 мільйонів франків. Говорили про те, щоб знизити витрати заради того, щоб битися довше. Хтось вжив вислів «Війна в розстрочку». Обурюються з приводу вчорашньої капітуляції Чорногорії, союзника Сербії та Франції на Балканах. Але вибору не було. Крихітна гірська країна окупована – тими самими німецько-австрійськими військами, які розгромили сербську армію. Хтось розповідає історію про німецького офіцера, якого важко поранили і полонили, як і який, умираючи, прошепотів, правда ж, що гета найвеличніший у світі поет. Це вважалося типовим проявом німецького самовдоволення – коли корде з другом дісталися нарешті східного вокзалу, була 10 година ранку. Довкола люди у військовій формі, вони сотнями сидять на візках із вантажем або на кам'яних балюстрадах. Чекають на свої потяги, чекають, коли проб'є 11 -та. До цього часу суворо забороняли подавати військовим напої. Корде чув розповідь про одного міністра, який запропонував чаю двом дамам і нареченому однієї з них, але отримав вічливу відмову, бо наречений носив військову форму і ще не було одинадцятої. Тоді міністр спробував замовити чай тільки для дам, але і тут отримав відмову, оскільки не виключалося, що військовий вип'є чай, призначений дамам. Метр Дотель послужливо вказав вихід, підказуючи, як розв'язати цю дилему. Офіцер з іншої компанії саме залишав чайний салон, щоб його друзі, які залишилися, мали змогу попити чаю. На пероні повнісінько солдатців, які повертаються з відпусток. Біля вагонів зворушливі сцени прощання. Жінки високо піднімають своїх малюків, щоб чоловіки, які виглядають у відчинені вікна, поцілували їх на останок. Корде спостерігає за подіями, як завжди, очима глядача дивиться на солдата, у нього перекривлене обличчя, просто лик скорботи. Страждання солдата відверті настільки очевидні, що Корде швидко. Відвертається. Не озираючись, він залишає перон. Лютневий день 1916 року. Пал Келемен спостерігає за транспортом на гірській дорозі в Чорногорії. Чорногорія. Ще один ворог Німеччини, хоча й не головний, переможена. Пал Келемен зі своїми госарами брав участь у військових операціях, але знову так і не побачив справжніх боїв. Тепер вони заклопотані своїми звичними буденними справами, патрулюванням доріг і охороною. Він занотовує у щоденнику. Штаб переїжджає. Залізничий міст ще не відновили, тому між двома станціями курсують вантажівки. І хоча транспорту для перевезення запасів продовольства на щодня бракує, машини реквізує генштаб. Колони вантажівок зміяться гірськими дорогами, навантажені ящиками шампанського, ліжками з пружинними матрацами – підлоговими лампами, кохонним обладнанням, коробками з усякими делікатесами. І це в той час, коли війська отримують лише третину від свого звичайного раціону. Фронтова піхота з чотири дні харчувалася порожнім хлібом, а в офіцерській їдальні завжди подають обід з чотирьох страв. Субота, 5 лютого 1916 року. Олива Кінг з нетерпінням чекає на вихідний у Салоніках. Вона ділить намет ще з трьома жінками. Зранку вони готують собі сніданок на маленькій, переносний, британській похідній плиці, досить малопотужній. Але цього вистачає, щоб зварити каву, та розігріти банку з ковбасою. У салоніках нічого особливого не відбувається на фронті затище, причому так тихо, що солдати на передовій навіть почали саджати городи, маючи намір вирощувати горох. Про військові дії нагадують хіба що окремі німецькі цепеліни, які вчиняють налюти. перше серйозне бомбардування. Трапилося наприкінці грудня, друге, чотири дні тому. Ефект вони справили досить слабкий. Як і на інших фронтах, де панувало затища, повітряні бої привертають до себе увагу, що вочевидь не відповідає їх реальному значенню. Вони уособлюють усе, чого очікують від війни. Але що важко знайти сьогодні? Пістрявість, напруження, драматизм, дійство, у якому панують мужність і спритність окремої людини. Днями по всіх салоніках возили збитий німецький аероплан. Те, що його збили просто за французькими позиціями, чиста випадковість. У машині зяяв усього лиш один кульовий отвір, але куля пробила бензобак. Кінг Ходила поглянути на процесію, попереду скакала союзницька кавалерія, слідом їхали автомобілі з гордими пілотами-союзниками, а за ними аероплан, завантажений на три вантажівки. Замикали процесію ще декілька автомобілів і кінна колона. Про цей день Кінг розповідає в листі, адресованому сестрі. Це була офіційна процесія, що мала справити враження на тубільних жителів, які витріщалися на аероплан, роззявивши роти, але найцікавішими для них стали безліч вантажівок, санітарних машин, автомобілів, трамваїв, візків, запряжених волами, в'ючних коней та іншого, що скупчилося позаду. Уже стемніло. Дощить. Кінг. Лежить у наметі та пише листа сестрі. Він є коротким, оскільки у неї залишається всього половина старинової свічки. Потім вона лаштується до сну. На це багато часу не потрібно. Її слід тільки зняти черевики і спідницю, і вона, напівроздягнена, негайно збирається під ковдру, укрившись зверху ще й шинеллю. Завтра у неї. І трьох її сусідок за наметом вільний день, і вона з нетерпінням чекає на нього. Їй хочеться виспатися На сніданок матиме три яйця, що вона купила сьогодні ввечері. Неділя, 13 лютого 1916 року. Рафаель де Ногелес – і дикі гуси на ріці Тигр. Холодніше, близько 11 години, ранковий дощ поступається місцем рясному снігопаду. Пласка пустельна рівнина, що оточувала їх, одяглася в екзотичний білий колір. Рафаель Деногалес знаходиться на борту пароплава, що прямує мулистим тигром на південь – на фронт. Він знову прагне бою, небезпеки. Учора він залишив штаб у Багдаді і попрямував служити в кавалерійську бригаду, яка бере участь у важких боях навколо Елькута. Якби не холод, то можна було б назвати цю подорож приємною, майже ідилічною. Єдине, що порушує монотонність пейзажу – так це джирти і водяні колеса, що повільно крутилися по обидва боки річки. На берегах раз у раз виникали запилюжені пальмові гайки і жовтого кольору невеликі села. З граї диких гусей, плескаючи крилами, пролітали над нами у свинцевому небі, можливо, їх злякав трикутний парус який підняла на дау команда під акомпанемент протяжної тужливої пісні, такої схожої на скаргу і настільки ж сумною, як і пустельний обрій. Ден справді хотів звільнитися з лаву Османської армії, коли виснажений хворий він після свого тривалого і небезпечного кінного переходу з Саїрта нарешті досяг Алеппо. Ніщо не могло змусити його змінити своє рішення. Навпаки, знову і знову він натикався на сліди різанини християн, бачив колони депортованих вірмен, у першу чергу жінок і дітей, з у брудному лахмітці. Під суворим наглядом османських солдатів вони плентали назустріч загибелі. З військового міністерства в Константинополі йому повідомили телеграмою, що його прохання не задовільнили, запропонувавши полікуватися в штабному госпіталі. Деногалес не наважився пристати на пропозицію. Будучи свідком геноциду, він побоювався за своє життя. Контактуючи з німецькою військовою делегацією в Алеппо, він почувався в безпеці настільки, що через місяць реабілітації подав прохання про нове місце служби. Спершу він отримав місце в адміністрації маленького глухого містечка в провінції Адана. Там він вів нерівну, але небезуспішну боротьбу із заворушеннями, корупцією та сумною некомпетентністю османського транспортного апарату – поки несподівана телеграма в грудні не закликала його на нову службу, цього разу в штаб німецького генерала-фельдмаршала фон Дергольця, який керував Османською 6-ю армією в Месопотамії. Не без хвилювання, але сподіваючись на зміни і на завершення внутрішнього заслання в Адану з її караванами, Деногалес вирушив на південь, на фронт, в Месопотамію відбиття британського наступу на Багдад розцінювали як значну перемогу, при цьому очікували ще більших успіхів, якщо вдасться змусити капітулювати оточений в Елькуті британський корпус. Зараз навколо маленького містечка тривали важкі бої. А крім того, вони велися і вниз за течією річки, де британські частини намагалися дістатися обложених. Через кілька годин плавання річкою їх зустріли. Обидва судна зупинилися. Він бачить, як низенький чоловік у формі османського полковника з гострою борідкою, тримаючись гордо, але скромно, піднімається до них на борт. Це Нуредин, той самий, який не тільки керував розгромом британців під Ктесифоном, але і безпосередньо відповідав за успішне оточення корпусу Таунсхенда. Нуредин прямував тепер до Константинополя принижений і всього позбавлений, зміщений з поста губернатора Багдада. Новий його губернатор Халіль не міг похвалитися своїми військовими талантами, але мав солідні політичні зв'язки. І тепер, коли в повітрі майорить тінь великої перемоги, він намагався узурпувати роль офіційного тріумфатора. Війна прискореними темпами продукувала героїв. Газети рясніли повідомленнями про подвиги. Але імена цих героїв настільки ж швидко забували, Більшість із них – готова на смерть або забуття. У перемоги під ктесифоном був архітектор, німецький генерал-фельдмаршал фон дер Гольц. Незважаючи на своє високе становище, він знаходиться в ізоляції, до того ж хворий, і живе на самоті в тісному і брудному похідному наметі. На той час... 72-річному кольмару фон Дергольцу залишалося жити всього два місяці. Він помре від тифу. Ближче до вечора Деногелес помітив дим, що спіралями піднімався до свинцево-жовтого неба. Фронт зовсім близько. Вони дісталися місця, де потрібно пересісти з пароплава на сухопутний транспорт. Тут він зміг побачити гвинтики гігантського апарату, що рухає війну. У більшості армії було потрібно до 15 осіб, які працювали за лінією фронту, забезпечуючи постачання одного солдата. За останні 50 років зброя зазнала значних змін, стала більш смертоносною, але транспортні засоби залишилися колишніми. У цьому одна з найважливіших причин того, що війна часто застопорюється, зупиняється, тупцює на місці. Коли потяги прибувають до місця призначення, армії пересуваються далі точно так само, як за часів Цезаря або Наполеона, тобто за допомогою м'язової сили, що криється в ногах людини або спині коня. Але організація, що дедалі більше ускладнюється, вимагає більше спорядження, а точна зброя – більше боєприпасів. Результат більшості військових кампаній, особливо якщо вони розгортаються за межами Західної Європи з її розгалуженою мережею залізниць, залежить не стільки від тактики, скільки від логістики. Нехай навіть солдати відважні та зброя у них найсучасніша. Вони програють, якщо транспортний апарат, що має їх забезпечувати, слабкий або нерозвинений. Військовий конфлікт дедалі більш вироджується в економічне змагання у війну заводів і фабрик. Саме логістика була слабкою стороною Османської армії. За час служби Деногалес. Зіткнувся з безліччю прикладів безсилля і корумпованості в османських військах, але на фронті в Месопотамії були мобілізовані всі наявні сили. І те, що побачив Дену Галес, коли його паруплав наблизився до берега, дійсно вражало. Не можна було засумніватися в серйозності й енергійності того, що відбувалося. Самій сцені властиве дещо. Позачасове. Щомиті дедалі виразніше помітна лінія пароплавів – дау, нанкінів, терат, куфи, плотів, пришвартованих біля лівого берега тигра. На них вантажили і розвантажували боєприпаси та предмети першої необхідності, що пірамідально накопичилися вздовж крутих берегів річки. Тисячі волів, верблюдів та інших в'ючних тварин. Під наглядом арабів-кочівників у мальовничих одежах мирно паслися навколо великої території, де біліли похідні намети, що губилися вдалині. Під звуки військового маршу скакали кавалерійські патрулі та крокували піхотні взводи, оточені ордами людей у формі. Над натовпом піднімався гомін голосів, схожий на віддалений рокіт моря, що повсякчас переривався ревом тварин, хрипким виттям сирен, молитовними вигуками імамів, вигуками перських, арабських і єврейських купців, які щедро пропонували нашим солдатам тютюн, уливки і жирні страви. Деногалес провів ніч на борту закопченої та пробитої кулями Firefly англійської канонерки, що потрапила до рук турків після боїв при Умме близько двох місяців тому. Супротивники тримали на тигрі невеликі флотилії з важкою зброєю, щоб забезпечити собі безпечне постачання. Адже для обох армій ріка, навігацію якою цього року істотно ускладнила посуха, була артерією життя. Час від часу чувся слабкий рокіт далеких вибухів. Десь біля горизонту від пальмових гаїв піднімався густий дим. Там знаходився Елькут і його обложені захисники. Один із таких захисників в оточеному місці – Едуард Мослі. Зараз він хворий на дизентерію. Цього ранку пробудження стало просто жахливим. Крім неминучої діареї, у нього розболілися крижі, їх голова, підвищилася температура. Лікарі рекомендують лише одне дієту коментар Мослі. З таким же успіхом вони могли б порекомендувати морську подорож. Велькуті поступово, але невблаганно скорочуються запаси продовольства. Ті, хто за будь-яку ціну хотів уникнути лікарняного ліжка, намагалися триматися на ногах за допомогою опіуму або інших ліків, наприклад, суміші касторової олії та хлородін, відомого боли препарату зі смаком м'яти, що містив опіум, канабіс і хлороформ. Примітка цей патентований препарат, винайдений британським військовим лікарем в Індії та копійований конкурентами, був призначений для лікування холери і діїв, як болезаспокійливе. Хлородин Хлородін був дуже популярний у той час, однак він викликав сильну залежність і при передозуванні міг виявитися смертельним. Початкова мікстура поступово змінювалася. Канабіс прибрали, вміст опіатів зменшили – на превеликий жаль адептів цього препарату хлородін – наочний приклад того, що по межів'я 19-го початку 20-го століття безсумнівно був найбільш ліберальним в історії стосовно наркотиків, навіть якщо його не вважали таким. Обстановка в Елькуції залишається незмінною. Усі чекають на підкріплення. Дехто охоплений нетерпінням, інші більш стримані – майже апатичні, зневірилися в швидкому порятунку. Кільце блокади стискається. Сьогодні їх бомбардував ворожий літак. Мослі. Коло замкнулося. Нас обстрілюють з усіх боків, навіть з-за повітря. Сьогодні всіх вразила новина про те, що вдома у Великій Британії людям Нічого невідомо про події у Месопотамії. Уважають, що корпус впав у якусь зимову сплячку. Мослі занотовує у своєму щоденнику. Дочитав сьогодні романа. Як би то не було, але добре, що я знову затужив за Англією. Ми всі сумуємо за чимось, і велике благословення цивілізації в тому, що вона дає нам можливість вгамувати тугу. Боже мій, чого б я не віддав зараз за склянку молока і пудинг? Температура тримається на познаці 39,4 градуси, мене морозить. Спробую заснути. Кроки вартових стрясають дах над моєю головою. Триває сімдесятий день блокади. Понеділок, 14 лютого 1916 року. Крестен Андерсен сидить у Монтіньї та розмірковує про мир: Чи то зима, чи то весна. Укриті льодом калюжі, світло-коричневі барви ландшафту. Уже кілька місяців триває затище, і він цьому радий. Андерсен устиг побувати на передовій. Але він там не воював, а копав. У день вони ховалися в якомусь підвалі. Прислухаючись до розривів снарядів, уночі вирушали на лінію фронту і рили. Позиції розширюються і поглиблюються. І вигляд цих багатокілометрових окопів з пухким дротяним загородженням не стільки вражав, скільки наводив тугу. Він запевняв інших і себе самого, що неможливо досягти якогось рішення силою зброї, що більше минає часу, то надійніше зміцнюється в рубежі. Він також чув, що німецькі та французькі солдати уклали щось подібне до мовчазної угоди – просто дати одне одному спокій, поки є така змога. Проте раз у раз – Точилися жорстокі бої, які, утім, так само швидко завершувалися. Логіка подій залишалася для нього незбагненною. Якщо не враховувати риття окопів ночами, Крестен Андерсен вів цілком стерпне життя. Він уникав неприємностей і небезпек, як і раніше сумував за домом. Андресен намагався триматися подалі від своїх німецьких товаришів, вважаючи їх пияками, і на силу витримував монотонні сірі будні. Іноді вони жартували одне з одним, підсипаючи перцю в чиї свинячі рила. Так на солдатському жаргоні називалися протигази. Коли знаходився час, він відвідував їхніх данців, щоб поспілкуватися, поговорити, він прочитав Мольєра і потоваришував з обозним конем. Після того, як надійшла новина про капітуляцію Чорногорії перед Австро-Угорщиною, усі почали міркувати про те, що це перший крок, за яким будуть інші, що до Великодня повинні укласти мир, можливо, трохи пізніше і так далі. Андерсен занотовує у щоденнику. Недавній наступ повністю зупинено – «Запанувало затища. Давно вже я не чув гуркоту гармат. Гадаю, що до серпня війну буде завершено. Але відразу повернутися додому не вдасться. Напевно, в старому світі виникне жахливий хаос. Мені здається, що життя тимчасово застигне, щоб потім зацвісти з новою силою». 4, 2 березня 1916 року. Пал Келемен спостерігає за жінкою на вокзалі в Босанський брод. Лихоманка і втома, що дошкуляли йому останнім часом, нарешті отримали пояснення. У нього малярія. Не в тяжкій формі, але все одно він потребував лікування – Зрозуміло, він дуже зрадів, дізнавшись, що буде поміщений в угорський госпіталь, накрапав дрібний весняний дощик, коли Келемен попрощався зі своїми товаришами-офіцерами і солдатами, причому прощання було дуже зворушливим, його сержант навіть заплакав. А потім він залишив табір у цьому заболоченому місці під Катарро і попрямував на військовому транспортному кораблі під. Вони йшли вздовж узбережжя Далмації, загасивши вогні під крижаним вітром повз найнебезпечнішого місця в Адріатичному морі, там, де море перетворювалося на мішок, забитий гігантським італійським мінним загородженням біля Отранто. Сам він не розумів, чому екіпаж на силу приховував хвилювання. Він не міг зрозуміти, що досі знаходяться люди, у яких від думки про небезпеку починають блищати очі. Усе ще б'є ключем така жива, уперта енергія. Поки інші тупцювали на промерзлій палубі, нервово шукаючи очима італійські міни, Келемен сидів на самоті в порожній офіцерській їдальні пив червоне вино. А сьогодні він сидить і чекає на потяг до босанський брод. Це залізничний вузол, і тут багато солдатів. Вулицями снують вантажівки, на вокзалі можна побачити паровози і вагони всіляких типів і моделей. Усюди укладено великі штабелі продуктових консервів і боєприпасів. Старі бородаці уполченці в забрудненій формі навантажують і розвантажують. У привокзальному ресторані тісняться військові та державні службовці. За одним із столиків сидить молода жінка. Уся його увага прикута саме до неї. На ній проста поношена сукня. Навколо шиї щось на кшталт хутряного боа. Я не міг би відірвати очі від цієї тендітної стомленої жінки, від її дорожньої подушечки, шаліто сумочки, коробок, що стояли на стільцях, пальто, що висіло на гачку. На якусь мить вона повернула своє байдуже обличчя до мене, потім з тією самою байдужістю повернулася до свого заняття. Перед нею лежала листівка пульової пошти. У руці вона тримала ручку, але так ані слова й не написала. Можливо, це через те, що я дивлюся на неї. А можливо, їй заважає зосередитися галаслива метушня солдат. Їхня рота вирушає на фронт. Нарешті вона зосереджується і рішуче надписує адресу. Потім опускає голову і сидить нерухомо. Потяг з ротою солдатів – Відходить від перону, у ресторані луною віддаються вигуки, крики та співи. Вона припіднімає голову, але не визирає у вікно. Я сиджу, розгорнувши газету, крадькома поглядаючи на жінку. У неї по обличчю котяться сльози. Вона бариться, перш ніж дістати носовичок, потім усе-таки Дістає його і обережно проводить по щоках. Знову бере ручку і пише ще кілька слів. У ресторан входить кондуктор, дзвонить у дзвіночок і гучно оголошує, що на перон прибуває північний потяг. Жінка розплачується за похмурим і безнадійним виглядом, що видає в ній Самотню мандрівницю надягає пальто і збирає зі стільців свій багаж. Раптово вона згадує про недописану листівку на столі та рве її на дрібні частини. Руки в рукавичках тремтять, вона кидає клаптики на скатертину. Носильник провуджає її на перон, Несучи її валізу.